Мій час чорного причастя настав там, на дачі, сьогодні вранці. А закінчувався тут, у цьому кабінеті. І вже пахло ладаном та корицею. І реготало. Реготало чорне ніщо, виповзаючи з вузьких брам наших душ.